Bob Dylan kommer till Sverige i maj. Tro inte vad journalisterna skriver om mig- säger han till den församlade presskåren. Jag reser inte runt i världen som protestsångare. if reporter- Han knepar ganska bra den yngling. Svarar undanglidande, håller händerna för mun- liksom för att ytterligare försvåra- tolkningen av vad han ofta mumlar- det är ganska säkert det mest norra presskonferens för mål man sett i det här landet. Det finns de som anser fenomenet Bob Dylan så stort att det bör nämnas i samma andetag som när man nämner Faulkner och Hemingway. Det finns andra som tycker att hans poesi är omusikalisk upprepning och cliché. I en så här kort presentation kan man väl på sin höjd hinna med frågan om varifrån Bob Dylan får sin inspiration i varje fall från allt vad jag har gjort och allt vad jag har sett det är så enkelt som så säger han you know everything i've ever done in my life or anything i've ever seen that's reporter Lennart Swan